Binecuvântat este Dumnezeul nostru, tot acum și purerea și în vecii vecilor. Amen. Slavă-ți Dumnezeul nostru, slavăție. Imparate cere spungorile Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le împlinește. Vistierul bunătăților și dăătorii de viață.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 și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, mirește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.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 Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slava Ta, și fie Sfântul Duh, și acum și și în veci vecilor. Amin. Veni să ne închinăm nostru Dumnezeu, venit să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. venit să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o și a Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din meacuri, Măhnite Duhul în mine și inima mea încărminită înăuntrul meu aduce mă mi -am de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celul ce se pogoară în mormânt. Fă sau dimineața mea Ta, că la Tine mi Aratăm Arată-mi cale pe care voi merge, Că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine aler, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la Pământul Dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dărește în viață. Într-o dreptate ta, scoate din necas sufletul meu. Fă bunătate de sărpești pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce ne căjez, sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aleluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! aleluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru! slavă Dumnezeu este Domnul și, și s Încântat, cel ce vine întrr într num mere do Mare apărător te a aflat într-o primej de lumea, burtătorul de chinuri Pe tine ce la ce ai viruit pe păgân și precum mândria lui Li la luptă îndrăzneți, ai făcut penestor. Așa, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă să ne dăruiască. A um s o sinceră învățământă, mucenice Dimitrie. De la părinții tăi ai vețuit pe pământ prin darul Dumnezeu ca un înger, luminat mărturisind și învățăm pe toți, apoi cu milostenii, cu neîncetate rugăciuni și cu chinuri, pentru care noi aducem ți aceste cântări de laudă. Bucurăte că tu ca un înger pe pământ ai viețuit. Bucură-te că luminat pe Hristos ai mărturisit, Bucură-te că din părinți binecredincioși ai răsărit, Bucură-te că dreapta credință până la sfârșit o ai păzit, Bucură-te că prin postire și rugăciune contenite îngerilor te-ai asemănat, Bucură-te că prin faceri de bine și lacrimi pe demoni i-ai înfricoșat, Bucură-te, nemuritoare odraslă a cetății Salonicului, Bucură-te, rează neclintit al Bucură-te, săditorule al creștinătății, Bucură-te, dezrădăcinătorule al păgânătății, Bucură-te, că într-o primești de lumii ești mare apărător, Bucură-te, că celor ce cu credință năzuiesc la tine, le ești gata folositor, bucură-te de mir, mare mucenice Dimitrie, Bu Maximiam, că părintele tău, mucenicea lui Hristos, a murit și, socotind a te trage pe tine la un gând cu el, ți-a dat dregătoria de proponsul, iar tu de-ai și primit, însă cu înțelepciunea cea a dată ție de sus, pricepând maestriile lui, ai rămas cu darul lui Dumnezeu neprins de dânsele. Cântând, aleluia Aliluia. Mucenice de trei ori fericite, n-ai voitate supune poruncii împăratului de a ucide pe toți cei ce cheamă numele Lui Isus, cel răstignit și mai vârtos luminat la ai pe El, și ca al Pavel pe toți a învățat sfânta credință, iar multa închinare la ei dulcea fără de Dumnezeu o ai dezrădăcinat. Pentru aceea vrednic ești auzi de la noi acestea. Bucură-te că afară de Dumnezeu n-ai ales mai mult, bucură-te că voinței împăratului nu te-ai supus, bucură-te că pe Dumnezeu cel adevărat l-ai mărturisit luminat, Bucură-te că trupul tău vitejește, nu l-ai cruțat, Bucură-te că tu credința cea în Iisus Hristos o ai mărturisit, Bucură-te că pe vrăjmașii crucii ai biruit, Bucură-te că locuitorilor Tesalonicului alt Pavel te-ai arătat, Bucură-te că pe ei credința cea în Hristos s a învățat, Bucură-te că cinstea tiranului împărat o ai bat jocorit, Bucură-te că de sfaturile lui te-ai lepădat, Bucură-te că de darul Lui te-ai bucură-te că plată pentru dreaptă credință de sus ai luat, bucură-te, zvorătorile de mir, mare mucenice Dimitrie! În de darul lui Dumnezeu, Mucenice Dimitrie, care te lumina și te înțelepcia prin fapte bune, ca pe o scară, mergând din putere în putere, vitează staște rătat al cerescului Împărat Isus. Netemându-te de neputinciosul Împărat Pământesc, lui Hristos cu mare glas, ai cântat aleluia. Aliluluia. Revnind, ai revnind pentru dreaptă credința lui Hristos, pe care o aveai pură în inima ta, răbdătorule de chinuri. mai înainte de a veni Maximian în Tesalonic. Ai încredințat averea ta, slujitale lupu, ca să o împartă la săraci. Iar tu, Sfinte, în rugăciun și post, te-ai gătit spre nevoință, stând cu îndrăzneață, cu pentru aceia îți zice. Bucură-te că momirea împăratului, într-un nimic, o ai socotit. Bucură-te. Că ai mărturisit luminat tuturor un Dumnezeu în Sfânta Trăime. Bucură-te că de credința părinților tăi tare te-ai ținut. Bucură-te că n-ai îngăduit a sehului credința cea dreaptă. Bucură-te că bună pildă cetățenilor Tesalonicului te-ai făcut. Bucură-te că neguțătoria sufletului bine o ai chipzuit. Bucură-te că adevărata credință o ai înălțat. Bucură-te că nedumnezeirea de tot o ai nimicit. Bucură-te că bogăția ta într-un nimic o ai socotit. Bucură-te că toată averea la săraci o ai împărțit. Bucură-te, folositor și ajutător de obște. Bucură-te, apărătorule! Cu deosebită trebuință pentru mine. Bucură-te, izvorătorule de mir, mare mucenice Dimitrie. Bucură-te, izvorătorule de mir, mare mucenice Împăratul de credința ta, viteazule mărturisitor, ai venit în Tesalonic, înaintea căruia stânt, cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos, Dumnezeu adevărat, iar mulțimea de zeice apăgânească o ai ocărât, de care el foarte mâniindu-se a porunci să te închide în temniță, unde intrând tu, cu vios suflet ai cântat lui Dumnezeu, aleluia! Foc arzător având în sufletul tău fericite, mucenice Dimitrie, pentru dragostea celui dorit altă într-un nimic socotind chinurile. Întări de darul lui Vesel, a intrat în temniță, șezând ca într-o cămară luminoasă, rugându-te și cântând psalm, pentru care de la noi auzi acestea. Bucură-te că ai fost în și de darul lui Hristos, bucură-te că pe vrăjmași cu răbdare ai biruit, bucură-te că pentru Hristos în temnița ai fost dat, bucură-te că pe diavolul ai înfiorat, Bucură-te că temniță ție că mare luminoasă s a arătat, Bucură-te că în ea cu cântări și doxologii pe Dumnezeu ai lăudat, Bucură-te că îngrădindu-te cu semnul crucii pe scorpii ai călcat, Bucură-te că ea călcată fiind nevătămat ai rămas, Bucură-te că ai urât dregătoria pământească de proconsul, Bucură-te că cerească o și ai îndrăgit, Bucură-te că părinților tăi prin rugăciuni ai fost dat, Bucură-te că toată cetatea s-a bucurat de nașterea ta, Bucură-te, zborătorule de mire, mare mucenice Dimitrie! Bucură-te! nul împărat îndeleptnicindu-se cu jocul în arene mulți din creștini era uciși de către un om puternic luptător anumele din neamul vandarilor, această fără de lege nesferind o creștinul nestor tânărul aprins de râvnă alerga la tine entemniță spunându-ți și cerând binecuvântare și rugăciuni ca să-l poată birui iar tu sfinte mucenice nedești de având în cel ce te întărea pe tine Însemnându-L cu semnul crucii, I-ai zis, Dute, căpelie vei birui și pentru Hristos vei mărturisi, cântând împreună, Aleluia! Nădejde-n Dumnezeu având prin tine, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, Îndată alergând la cea priveliște, cu mare glas a strigat, Olie! vino să ne luptăm și amândoi. Iar împăratul, văzându-l tinerel și frumos, chemându-l la sine, i-a zis, Nu vezi pe câți a omărât Lie, momindul cu făgăduința de alt trage la un gând cu dânsul, iar el nevrând a strigat, Dumnezeu lui Dimitrie ajută! -mi! Și îndată s-a apucat cu la luptă, și aruncându-l în sulițele cele ascuțite, l-a dat la amară moarte și așa s-a plinit prorocia ta sfinte, pentru care te întâmpinăm cu aceste laude. Bucură-te că mândria lui Lie ai surpat! Bucură-te că pe Nestor cu Lie a se lupta la îndemnat! Bucură-te că prin semnul crucii ai zis că-l va birui! Bucură-te că la amară moarte l-ai dat! Bucură-te că tânărul Nestor rează tare în Hristos și în ale tale rugăciuni a avut! Bucură-te că de nădejdea sa n-a fost lipsit! Bucură-te că prorocia ta sfinte s-a plinit, Bucură-te că și Nestor pe Hristos a mărturisit, Bucură-te că el la momirile împăratului nu s-a supus, Bucură-te că și lui cu nune frumoasă la ceruri i-a iar bunit, că din porunca împăratului de marcian capului s-a tăiat, Bucură-te că sufletul lui la ceruri cu mucenici s-a numărat. Bucură-te, izvorătorule de mir, mare mucenice Dimitrie! Bucură! Nebunul împărat, cum că tu mucenice Dimitrie, ai fost pricinuitor pe zări lui Lie, s-a mâhnit foarte, mai mult decât ar fi căzut din împărăția sa, și în data a poruncit ostașilor, ca asemenea a să fie străpuns. Iar tu, vrenicule de laudă, așteptai cugetând la bunătățile ce aveai, ale dobândit și cântând Lui Dumnezeu, Aliluia! Și Al tu în temniță viteazule mucenice, a căutat spre tine Domnul de Sus, cercetându-te prin Îngerul Lui, care ți s-a arătat ca o prea frumoasă cunună din Rai. Într-o lumină mare pe care, punând-o pe capul tău, ți-a zis pace ție, pătimitorule a Lui Hristos, Dimitrie, îmbărbătează-te, întărește-te și biruiește pe vrăjmașii tăi, iar tu, Sfinte, ai răspuns, mă bucur întru Domnul și mă veselesc întru Dumnezeu, Mântuitorul meu. Aprins de dragostea Lui, doreați vărsa pentru dânsul sângele tău, pentru care noi te lăudăm așa. Bucură-te că șezântul în temniță vesel te-ai bucură-te că Hristos din ceruri spre tine a căutat, bucură-te că cercetarea de la El prin îngeri ai primit, bucură-te căci cu frumoasă cunună din rai într-o lumină mare la tine a venit, bucură-te că vederea îngerului mult te-a bucurat, bucură-te că El capul cu cunună ți-a încununat, Bucură-te că prin cu nuna din inima ai mulțumit! Bucură-te că pe vrăjmașul foarte mult l-ai scârbit! Bucură-te că pace în bărbătare și întărire prin îngeri ai luat! Bucură-te că prin răbdare întemeitor drepte credințe te-ai arătat! Bucură-te că într-un dânsul bucurându-te te-ai veselit! Bucură-te că pentru dânsul sângele ați ai dorit! Bucură-te, de mirmare mare mucenice, Dimitrie! Bucură-te, Începând a se lumina de zi, au intrat o în întemnițe la tine, mare mucenice, aflându-te, stând la rugăciune și îndată a început a te străpunge cu sulițele, iar tu, nevoitorule cu sulița, ridicat mâna dreaptă, împungându-te întâi sulița în coastă, închipuind astfel patima lui Hristos, Domnul tău. Cel cu sulița împuns în mâinile lui, ți-ai dat sfântul tău suflet, Cântând, Aliluia. Aliluia, Cumplit și fără cruțare, postași au străpuns trupul tău, Răbdătorului de chinuri al lui Hristos, mare mucenic, Încât pământul s-a roșit cu sângele tău, Făcându-te priveliște îngerilor și oamenilor, iar tu rugându-te din adâncul inimii, ai rămas până la sfârșit cu mulțumire, răbdând și neclintit în dreapta credință, pentru care primește de la noi acestea. Bucură-te că intrând și în temniță, vesel te aflat stând la rugăciune. Bucură-te că a început cu sulițele a te străpunge. Bucură-te că cu suflet viteaz mâna dreaptă ai ridicat. Bucură-te că întâi asuliță cu asta ta a străpus. Bucură-te că patima lui Hristos, Domnul tău, a închipuit. Bucură-te că împungere în coastă ca și el ai primit. Bucură-te. Că pământul cu sângele tău s-a roșit, Bucură-te că priveliște îngerilor și oamenilor te-ai făcut, Bucură-te că sulițele veseli le-ai răbdat, Bucură-te că prin ele sufletul tău în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat, Bucură-te că tare ca un diamant te-ai arătat, Bucură-te că până la sfârșit, mulțumind din adâncul inimii, te-ai rugat. Bucură-te, izvoritorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie! Bucură-te, izvoritorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie! Mucenice de trei ori fericite! dându-ți Sfântul Suflet în mâinile Domnului Tău, căruia cu credință ai slujit, s-au dus să petreacă în lăcașurile cele cerești, împreună cu cetele mucenicilor, trupul tău aruncat fără de cinste, zăcea la pământ, iar oarecare din credincioși noaptea, mergând l-au luat și l-au îngropat, cântând toți lui Dumnezeu. Aleluia. Aleluia. După îngroparea ta credincioasă, sluga ta lupu, spre semnul lui în haina și nelul muiate în sângele tău sfinte, multe feluri de boli prin ele se tămăduiau și duhurile cele necurate se goneau, de care minune înștiințându-se tot Salonicul, necredinciosul împărat Maximian a poruncit ca și pe fericitul lupu să-l prindă și să-i taie capul. Și așa sluga cea bună după stăpânul său, adică după tine, Sfinte Dimitrie, s-a dus la Domnul pentru care noi îți cântăm așa. Bucură-te că trupul tău străpuns fiind a rămas jos, Bucurete te că, Iisus, creștetul tău l-a frumos, Bucurete că nevoința ta cea mucenicească acum ai săvârșit, Bucură-te că cu mucenicii în lăcașurile cerești ești preamărit, Bucură-te că de la pământ la cele cerești ai ridicat, Bucură-te că-ți cu preună dinpreună te-ai numărat, Bucurete că lui lupu credincioasă sluga ta haina și nelul tău ai dat, Bucurete că prin ele feluri de boli ai vindecat, Bucură-te că și lui din porunca lui Maximiani s-a tăiat capul, bucură că el după tine stăpânului său a urmat, bucură-te cel ce credincioșilor ești izvor de minuni nedeșertat, Bucurăte că demonilor ești rana nevoie de vindecat, Bucurăte te de mir, mare mucenice Dimitrie!